كتاب الله دستوري, دستوري, دستوري كتاب الله دستوري وخير الخلق اسوتنا بسنته جنان نوري لهدي الحق ارشدنا كتاب الله دستوري وخير الخلق اسوتنا بسنته جنان نوري الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله براتشو مادراغا ميناستا يوم دس يدروشي مساك نقوم شيه سفيتا سويسا بسل نيكو بنامازا دابدستا دو زيكرا برشلي بوت سمو سيزاوستا للي jednom interesantnom pitanju, znači govorili smo nekim hronovorskim redom sve do tog momenta da čovjek izgovori početni tekbir, kako će ga izgovoriti, kako će podići ruke, da li će svezati ruke ili ne. Pa smo kazali da nema ima nikakve da je od da čovjek kranja svezani ruku na način da će staviti desnu ruku polijevu. To je ono što smo mi prošli put obradili. Sada nam dolazi... Dva veoma, veoma bitna pitanja, to je gdje svezati ruke i kako ih svijezati. Iako ako pogledate, prva stvar, skoro pa da nema, o tom je hadisa koji su u Buhari i Muslimu. S druge strane, to je maksimum što je kazano u namazu sunnet. Nažalost, danas se ume dosta puta oko toga parnići koliko je ko podigao ruke, Kako ih je podigao, gdje ih je svjezao i kako ih je svjezao. Dok kako pogledamo s strane, to je maksimum što je rečeno da je sunnet. Što znači? Šta je definicija sunneta? Meni učer čovjek zove jedan, možda i gleda, aj zna Čovjek ima dilemu, kaži, nekim ljudi kažu, može se ne klanjati sunnet, neki ljudi kažu im, ne može. Reko, dragi moji brate, Allah ti dao svako dobiju povodnije namaz se može klanjati deset rekata, četiri rekata, sunneta, pa četiri farza, pa dva sunneta ili dva sunneta. Ali ko znaš ti šta je definicija sunneta, šta je definicija farza? Imate ljudi kod nas, ovo je sunnet, ovo je farz, ali samo drugo ime, ovo je muje, ovo je hasa, ovo je dvojica muslimani. Što nije tačno. Definicija sunneta je dijelo koje ako radim imam sebao. Ako ga izostavim neću biti kažnjen. Što znači? Kad čovjek nikad u životu ne bi klanju prije podne sunnete, Allah ga na u njim danu neće pitati robe što nisi klanja. Ali ako klanjaš, imaš sevap i ako ti bude falilo farza, upopunit će se sunnetima. Pa je zato dobro klanjati sunnete. Ali definicija sunneta, u ovom smislu riječi sunneta, jeste dijelo koje ako uradim imam sevap, a ako ga ne uradim neću biti kažnjen. Definicija farza. Ako ga uradim imat sevap, ako ga ne uradim bit ću kažnjen. Pa je razlika između sunneta i farza. Sunnetak ostavim, neću biti pitan, što znači čovjek teraviju namaz kad ne bi nikad u životu klanju Allaha, neće nas odjedno da mu robe što nisi klanju teraviju. Ali jedan farz namaz izostavi robe što nisi klanju taj farz namaz. E, znači ovu, ova pitanja, vezivanje ruku, gdje se vezuju, kako se vezuju, Nema nikad od uleme iko da je rekao da je to vađib, sunnet. Što znači ne smije nikako da bude predmet razilaženja među muslimanima, da neko nekog ocenjuje potomijen. I zato ja kad sam nekad davno počeo citirati, Fetce, cijeli su da me ispali na Mars, uči ja Bimbaza, šeji Bimbaze živi u Saudijskoj Arabiji. I kod njih tamo dizanje ruku u namazu je više nego poznato. Znači svi dižu ruke u namazu. Ali njemu opet, kažu, še, ako odemo neke džamije gdje ljudi ne znaju za to, ljudi ne dižu ruke, hoćemo li dizati ili nećemo? Kaže, nemojte dizati. Preće je da ostavite taj sunnet zbog zbližavanja, kaže, vaših srca. Pa znači, braću, moje draga, ovo nikako ne treba da bude razlogom, nedaj daj Bože svađe, netrebeljivosti, isključivosti i tako dalje. Ajde sam dok nam ovi uđu, pa da nastavimo. Malo samo požurite, čekamo sad, svi čekamo na vas. Samo nam nemojte poremeti tehnologiju. Dobro, pa smo znači prošli put govorili, čovjek će donijeti početni tekbi, rekli smo kako, ispruženi u, neskupljeni, nerašireni u visini ramena ili u visini uši. Okay. Nakon toga rek smo da je sunnet, da se svežu ruke. Sad govorimo gdje će se vezati ruke i kako će se vezati. Pa da vidimo šta nam kaže še safet. Stavljanje desne ruke na lijevu. To smo govorili prošli put. Mjesto na kome se vežu ruke u mazu, Islamski učenjaci po ovom pravnom pitanju imaju četiri mišljenja. Spomenit ćemo ih sa dokazima i komentarima. E, eh, vidite kako je lako zapamit. I znači, Ko nije studirao u Fik, nekad mu je teško zapamtiti kakva postoje mišljenja u jednom pitanju. Znači, samo sebi u glavi pokušaš napraviti šemu. Ima mišljenje se vježu na prsima, iznad pupka, ispod pupka. Tako je lako zapamtiti i ne ima četvr, to ne postoji. Četvrto je da klanjaš spušteni ruku. Znači, islamski učenjaci, iščitalajući sunnet Božijeg poslanika, pokušali su da dođu do mjesta da preciziraju gdje je Boži poslanik vezivao svoje ruke. Mi smo rekli definitivno i sunet da se svežu ruke. Govorit kako se vežu, ali sad da govorimo gdje ih vežu. Pa smo govorili, napravljamo jedan veći uvod, da mjesto vezivanja ruku je sunet, što znači ne smije nikako da bude razlogom podijelije. Ona ispustio ruke, on je bolji, on je moj brat, on je na moj mezhebu, ovaj podigao malo ruke, to je vehabija i tako nešto slično. Nikako. Čak ćete vidjeti, ambelijski mezeb koji toliko oblati, smatra da se ruke vezuju ispod pupka kao i hanefijski mezeb. Pa znači imamo četiri mišljenja gdje se ruke vezuju na mazu, odnosno tri mišljenja gdje se vezuju i jedno mišljenje se ne vezuju. Jedni kažu se vezuje na prsima. Jedni kažu da se vezuje iznad pupka, jedni kažu ispod pupka. I imamo četiri mišljenje da se ruke ne vezuju nikako. Štijek Safed Agala nagradi zbog naučni znači, hajde da kažemo, jačini ove knjige, navodio je skoro pa sve dokaze koje su ljudi iznosili za svoje mišljenje, ali većinom prvi i drugi dokaz su najjači, pa ćemo mi da se ne bi time mnogo umarali. Vidjet ćete da velika većina predaja o tome gdje je poslanik vezivao ruke, nisu vjerodostojni. A sami su toliko pažnije posjećivali namazu u milimetar. su mi ruke bile prsti spojeni ili su rašireni? Ali gdje reziva ruke nisu prenosili, što ukazuje da tu kod njih nije nešto bilo bitno. Čak neka čovjek ako duže uči, tamo mi da svježi ruke na prsima, kroz dugo učenje ruke lagano ti osjetiš, vidiš da se ruke bukvalno spusle nekad do pupka, nekad čak ispod pupka. Jednostavno, to nije toliko bitno. Čovjek cijelo vrijeme misli, jesam li gore, jesam li gore, jel mi prstin u redu. Halo, bolam, gdje razmišljaju fatihi, gdje se zaplaku ikad u životu, u Čovjek hoće kupiti prsten, stavi prstenaj. Kad dobrom stoji prst. On se trenira, kažu mu gledatu na mazu svoj prsten. Stavi prsten i miče ih ovako, e, kad dobrom stojim prsten. Pa imamo znači četiri mišljenja dobrog, šta nam kaži? Vezanje ruku na prsa. Učenjaci koji zastupaju ovaj stav pozivaju se na sljedeći dokaz. Odvajala ibn Hudžra Se prenosi da je rekao, klanjao sam sa poslanikom s.a.v. pa je stavio svoju desnu ruku preko lijeve na prsa. Ovo je jedna od najjačih predaje, koji, i njoj ima neko koje je pregovorio od Vajl ibn Huđra, da je Boži poslanik stavio desnu po lijevoj na prsa. Vidimo dole u Fus noti stoji da je ova predaja zabilježena kod imama ibn Huzeymi. Znači nije ni u Buhari, nije u Muslimu. Pa ima učenjaka koji su prigodili njenoj vjerodostojnosti. Šta kaže? Imam Nevevi. Pazite, Im, Imam Nevevi, on je šafiskog meseba. On je šafiskog meseba, ali kad je Imam Nevevi, ima svoju jednu knjigu u fiku, ima i više, El Međmu, gdje je obrađivao i hadise i fik. Pa Imam Nevevi mu hadis, da vidimo šta on kaže za ovu predaj. Šta kaže Imam Nevevi? Imam Nevevi, kaže, hadis Svajla ibn Hujra je dokaz da se ruke vežu iznad pupka. Dosta, ništa, to nam je sad za sad. Ee dole od hulta ettajja, od hulba ettajja se prenosi da je rekao, vidio sam poslanika sallallahu alaihi ve sellem da je stavio desnu ruku po lijevoj na prsa. Ovo je znači druga predaja, koju zamjenjuje imam Ahmed, znači opet imamo učenjaka koji su ovu predaju smatrali dobrom. Umeno ova stranica ne postoji, tako da ćemo mi prijeći ovdi. Dakle, dakle što se u jeziku smatra prsima, dozvoljeno je vezati ruku na tom mjestu. Međutim, nije ispravno pretjerivati i stavljati ruke iznad prsa, neposredno ispod vrata, jer je oprično poslanikovom sallallahu alaihi wa sallam subnetu. Znači imate ljudi, ja sam to gledao i vi, ako pogotovo odete u Meku i Medinu, pa ćete vidjeti da neki ljudi želijeći da oponašaju Bože i poslanika, dijelimično počinu pretjeravati, pa vako staviju ruke. Ja sam gledao kako ljudi vako klanaju. Da, to je već praći ovaj opterećenje. Čoj treba da Allahu ekber stavi ruke znači da namaz nije ciljan pokretima Ilfahša, doista namaz odvraća od, od loših dijela. To je cilj namaza, da te odgoji, da plaćeš, da spoznaš gospodara, a to sad da se čovjek napriježe, da čovjek... Znači, čovjek sveže ruke, normalno, da, da to me ne predaje toliko upažnji. Pa znači, Allah najbolji zna gledanost aspekta hadijskog, jer nemamo u Kur'anu dokaze gdje se ruke vezuju u namazu. Jedno od najjačih mišljenja jeste da se ruke vezuju na prsima, Ima hadis u Buhari koji će nam posliti doškad Šejh Safet bude govorio o načinu vezivanja ruku da je Božij poslanik stavljao svoju ruku na podlakticu. Stavljanje ruke na podlakticu staje hadis je u Buhariju. Ako stavimo ruku na podlakticu, nemoguće je da ruke stavimo na prsa, niti možemo tako svezati ispod pupka. Pa ispadne da je jedan od najjačih dokaza koji je u Buhariju da se ruke vezuju, znači tu negdje ispod prsa, od otprilike gdje čovjek može uhvatiti svoj podlakticu. Podlakticu ne možeš nikako na prsima ufati. Teško ni ti možeš spustiti ruke pa da doles... Znači, to je neko mjesto mjestu otprilike gdje ruke trebaju da se vezuju, ali ne treba da nas to toliko opterečuje. Da še i sakvjetovo nije toliko obrađivo detaljno, ja to najrađe i sad preskočio se. Ali, hajde samo spomenimo još ova druga mišljenja. Vezivanje ruku ispod pupka. Vezanje ruku ispod pupka. Mišljenje o vezanju ruku ispod pupka zastupeju učenjaci Hanefijske i podobranije mišljenju. Učenjaci Hanbelijske pravne škole. Ovi pravnici koriste sljedeće dogaze. Odvajala Vajla Ibn Huđra se prenosi da je vidio poslanika sallallahu alayhi wa sallam kako je u namazu stavio svoju desnu ruku po lijevoj ispod pupka. Jeste vidjeli? Isti asab, predaja ista. Stavio je Boži poslanik liju po desnu i tam kaže iznad prsa, a dole kaže ispod pupka. Može se desiti da je Boži poslanik radio dva ražda načina ili se može desiti da jedna predaja nije vjerodostojna, druga je vjerodostojna. Onu malo prije smo rekli da velik Određen brvo čenjaka smate vjerod dok ova predaja, sa ćemo pročitati, imate u čenjaka koji jasno kažu ovaj dodatak. Možni postanik je stavio ruku, znači lijevu po desnoj, da, odnosno desno po lijevoj. Ali ispod pupka ovaj dodatak, imate u hadisma nekad dodatak, taj dodatak nije prihvatljiv. Pa nam čitaj šta kaže. U ovom hadisu je spomenut dodatak ispod pupka, a u osnovi nije dio hadisa. Dopisao ga je neko od prepisivača ovog dijela. Dokaz tome je to, je što u ranijim primjercima Musannefa ibn Ebi Shejbe, u kojem se nalazi ovaj hadis, nije bilo do, tog dodatka, već je hadis glasio. Vidio sam poslanika kako je stavio svoju desnu ruku po lijevoju namazu. Znači, pogledajte šta je hadijska struka i šta znači zbog jedni, riječi moraš pretraživati knjige da dođeš. Znači, ova predaj je zabilježena Musannefu ibn Ebi Shejbe. Pa je došlo vremenom kad su ljudi prepisivali taj hadiz da su dodali ovu riječ nenamjerno, jednostavno čovjek prepisuje, sedi, ajde da kajmo, 5 godina prepisuje knjige. Mora nekad nešto preskočit, nešto izgubit, nešto dodat od sebe. Pa ovdje je znači dodan ova riječ kad su se ljudi vratili u izvodnu tu knjigu, u njene znači originalne primjerke, tamo ne postoji ovaj dodatak. Nećemo se time još više mnogo umarat. Znači dodatak u predaji da je Boži Prostanik u ruke ispod pupka drugi dokaz predaja. Je predaja u kojoj se prenosi DNS ibn Malik rekao, od etike poslanstva je troje, požurivanje sa iftarom, odgađanje sehura i vezanje desne ruke po lijevoj ispod pupka. Ovo je jedan od najčešćih dokazan koji se pozivaju ljudi koji kažu da se ruke vezu ispod pupka. De nam pročitaj Fusnotu 758. 758. 4.113. Znači ovu predaju Ovako, da je Boži, da, da su od poslanstva znaci, da se ruke vezu ispod pupka, bilježi Ibn Hazm u svome poznatom jednom dijelu, Muhalla. Dobro, šta nam kaže u Zagradi? Bez lanca prenosilaca, muallakan. Mu Prenio predaju bez lanca prenosilaca. Završeno. Nema lanca prenosilaca, šta je to? Daiv, ne može bez lanca prenosilaca, ne može šta pričati. Pa je on zabilježio tu predaju bez lanca prenosilaca. <kuh> Šta kaže še Ahmed Šakir? Še Ahmed Šakir, jedan veliki šeh, radio je volarizaciju te knjige El Mohalla. Ocenivao je svaku u predaju i po predaju. Šta on kaže za ovu predaju? Še Ahmed Šakir u svojim opaskama u El Mohalla kaže nisam mogao naći ovu predaju s povezanim lance pregonsleca. Še Ahmed Šakir, jedan veliki muhaddis koji živio prije neki 20-30 godina, veliki muhaddis, on kaže ovu predaju Ja sam tražio i u drugim knjigama da je nađem slancem doslac, nisam je mogo naći. To znači ne. predaja ništa. Dobro, prelazimo ovdje šest safet, navodio još neke dokaze, ali znači idemo. E, treći, spuštanje ruku u niz tijelo. Spuštanje ruku u niz tijelo, to je nevi, nevezanje ruku. Šest safet znači nije išao onim redosljedom koji sam ja pokazao, znači imamo, vežimo ruke na prsa, iznad pupka, ispod pupka, pa puštanje. Šest safet je išao redosljedom vezivanje ruku iznad pupka na prsima, pa iznad pupka, puštanje, pa vezivanje ruku, znači u svakom slučaju manje ili više. Da vidimo šta nam Šir Safed kaže u ovom pitanju. Ova skupina učenjaka za dokaz koristi potpuno ništavnu predaju u kojoj stoji da je Muaz ibn Džebel vidio poslanika salalahu alejhi veselem, kako je spustio svoje ruke nizase nakon što ih je digao u visini ušiju, a ponekad bi stavio desnu preko lijeve. Znači, predaja Moaz ibn Džebel, kaže, vidio sam poslanika, klanja, Digoje ruke, Allah okvir, ispustio je. Kaže, ponekad, ponekad bi, kaže, svezo ruke. Ali kao većina je bila spušto ruke. Da vidimo, ova predaja, ovo nam je, sa ovo, u se vraća na ocjenu predaja. Kaže, predaja 767, samo nam kaže, u lancu prenoslaca. U lancu prenoslaca ove predaje ima Husein ibn Džuhder, a on je lažo. To je reku Imam Hesemi. Imam Hesemi, kaže, ova predaja prenosi se od jednog insana koji lažov. Kad imaš lans prenosla, sunjemo lažov, šta? X, odbacujemo i završena stvar. Pa znači, predaje u kojima stoji da je x lani klanja u spušteni ruku znači valine. E imamo vamo sad Ibn Ebi Shejbe. Ibn Ebi Shejbe i Ibn Abdul Ber navode da Hasan el Basri i Ibrahim el Nehaj nisu vijezali svoje ruke u namazu. Također, Spominje se predaj od Mama i Malika preko Ibn Kasima da je klanjao spuštenih ruku. Mišljenje o spuštenju ruku namazu zastupa većina malikijskih učenjaka. Ovaj je stav zastupa Ileis Ibn Svade. Mi te vraćemo raznačiti. Nevezivanje ruku, velik broj malikijskog mezeba ljudi tako klanja spuštenih ruku. Hvala Bogu, pa je to pitanje nije nešto mnogo bitno, pa se može na kraj krajeva klanjati spuštenih ruku. Prva stvar, šešt safet nam je ovdje kazao, da se to prenosi od imama Malika preko Ibnu Kasima. Da vidimo šta nam kaže o toj predaji. Što se tiče predaje... Što se tiče predaje Ibnu Kasima, njena autentičnost je sporna. Dovoljno je to, brač madar. Njena autentičnost je sporna. Imam Ibnu Malik, Malik, ima Malik, ima djelo koje se zove Muota, hadijsko dijelo. U tom dijelu on navodi poglavlje i stavlja hadise u kojima se prenosi da je Boži posljednika zivao ruke. I onda sad ima Malik koji je bio imam, imam, znači imam Mezeba. Navodi u svojoj knjizi vezuju se ruke i on kranja spušteni ruku. Jel to, jel to, ajde da kažemo ili se to može prihvatiti. Da i prihvatimo. Evo ima sad na meši Safe dole na VU. Neki navodi da jedan vladar, petupola upola ovdje, neki navodi. Neki navode da jedan vladar, tiranin, mučio imama Malika i vješao ga za njegove ruke, nakon čega ih nije mogao vezati. Ako predpostavimo da ima Malik nije bio u stanju desnu ruku po lijevoj, bio stani pojasniti propis da ga ljudi ne slijedi u tome, misliću da tako praktikuje su. E, kratko jasno, ok. Ima mali, kad je prihvatli činicu klanjuju spušteni ruku. Prvo se može reći, imaju predaj da ga je neki od vladara tog vremena toliko tu kao višao ga za ruke, da on nije mogao vezati ruke, da je klanio ruku iz potrebi. To je jedan. Ali ljudi koji su ga gledali, on je njima pojasnio u svojoj knjizi ljudi ovo što ja radim, ja radim s nekom potrebom. A vi, ako hoćete da slijedite sunet Božijeg postanika jedna ova moja knjiga, u njoj ćete najvišt kak ćete klanjati. I završena stvar dilema. Pogledaj kako je islam jednostavan. Završena stvar, iako je to sitnica u islamu gdje ćeš svizati ruke, ali znači i tu smo dilemu riješili. Dobro, vezivanje ruku iznad pupka, a ispod prsa. Znači ostala nam je još to mjesto, govorili smo na prsima, ispod pupka, govorili smo spušteni i ostala nam je iznad pupka. Dobro, šta kažeš, Ovi učenjaci kao argument koriste predaju Djerira ibn Dabija u kojoj kaže vidio sam Aliju u namazu da preko zgloba drži njevu ruku desnom iznad pupka. Dobro, to je to, znači ova predaja. U svakom slučaju vidjet ćemo da ima posle predaja u kod imala Buharije. Ne znam zašto je Šeši Safet ovdje nije spomenu. Nama šta je bilo, vraćamo raga draga zapamtiti, da vezivanje ruku je sporedna stvar u namazu, nije cilja naše šerijatom. Šerijat cilja je da čovjek bude skrušen, da gleda, preda se, da plaći, da ga namaz odgaja. Gdje će ruke svezati je manje bitno s aspekta hadijskog, znači Allah zna ruke naj, najjače mišljene se vezuju negdje na prsima iznad pupka. Allah čovjek klanja citav život ispod pupka da reze ruke, to je znači toliko nebitna, nebitna stvar. Ne utječe nikako na, na ispravnost namaza, niti, niti iz daljine da ukazuje na to. Nakon toga dolazimo do onog famoznog, ajde da kažem, pitanja, kako sad ruke? Ok, mi smo rekli Allahu akbar, pa smo se umjeti, se podijeljuju, kako ćemo svjezati ruke? Ali evo, mi smo pojasnili da se ruke, znači tu mogu vizijeti ispod prsa, e, iznad pupka, a ako i svježe čovjek ispod pupka, nije ništa pogrešno uradio. Čak da tlenja spuštenih ruku, ispustuje samo jedan sumjet svakako da ona je bolje da čovjek svježi ruke. Svakako, svakako, svakako. Sad nam dolazi šta su hadijske zbirke zabilježile kako je Boži poslanik vezivao ruke. Pa da vidimo šta nam kaže Šisafet. Način vezanja ruku. Allahov vjerovjesnik salallahu alihi u SMM običavao je vezati ruke na tri načina, spomenuta o narednim hadisima. Znači imamo tri načina kako se vezuju ruke. Pa da čujemo šta kaže. Od Vajla ibn Hudžra se prenosi da je rekao vidio sam poslanika salallahu alaihi veselem dok je stajao u namazu da je prihvatio svoju ljevicu i stegnuo je desnicom. Jedan nariz, dobro, drugi. U drugoj predaji od istoga shaba stoji poslanik salallahu alaihi veselem, ustao je na namaz, donio tekbir i digao ruke u visini svojih ušiju. Potom je stavio desni dlan na vanjski dio dlana lijeve ruke, zgloba i jednog dijela podlapice. To je drugi način, dobro. Sehal ibn Sa'd kaže, ljudima je naređivano da se na namazu desna ruka stavi na podladicu lijeve ruki. Ovako se drže ruke na prsima, kao što je precizirano hadisom, koji prenosi Vajl ibn Huđar. Dobro, ovdje, iz ova tri hadisa, hajde, to, je, to je sad praktično. Iz ova tri hadisa jasno se vidi da je sunnet sa četiri prsta, obuhvatiti podlaticu s i palcem sa druge strane. Prvi način prenešen od Božije poslanika jeste da se sa ova četiri prsta... Obuhvati podlaktica ovako i da se znači ovim drugim... Eh, to je znači način. Podlaktica. Ovo je podlatica Evo, eh, ovako. Znači čovjek stavi ovakvu ruku i tako puno. To je jedan način. Ok? Drugi način. Ili drugi način. Evo ga ovdje. Ili drugi način. Ili drugi način stavite dlan desne ruke preko poleđene dlana lijeve ruke. Zgloba i podlaktice. To je drugi Ili... način. Znači vidite ovo. Ovo je dlan desne ruke. Imamo ovo je ovdje kosti da čovjek stavi ovaj dio pod laktici, da ovaj dio dlana da pokri sa njim zglob, da malo uhvati i ovog znači dijela šake i da stavi da ufati pod laktici. Noći znači, da stavi ruke. Nime znači bez ikakve sad to ne treba, čovjek, Allah stavi staviš ruke, aleto. Znači ako neko zaista hoće da prati neke sunne džeziku sanika, ovaj dio znači dlana ovaj dio vlana, da stavi na ovaj dio ovdje, znači gdje su ovi dvije kosti, da dio, znači, prstju pokrije podlakticu i da ovdje obuhvati ovaj dio, znači malo, evo, to je otprilike ovako, i treći dio, što nam kaže? I treći način, mm. eto ga, evo. Ili na treći način staviti desnu ruku na podlakticu lijevu. Staviti da znači, imamo ovdje i onda samo imamo drugi način pomjeriti. Treći način je onaj ovako na početku koji smo spomenuli. Pogledajte, sve se to radi o nijansama. Imamo prvi dio ovako, drugi dio ovako, drugi način i treći način ovako. To su znači tri načina, zabilježeno u sunetu Božih poslanika, ali se rad u kako se vezuju ruke. Šta nam še, ovdje nam še jednu spominju, interesantnu stvar. Neki islamski učenjaci su spojili između prva dva hadisa, pa kažu da se zlob lijeve ruke obuhati palcem i malim prstom desne ruke a ostava tri pruže duž podlatice. Okay. Međutim, u sunetu poslanika, salallahu alaihi vselem, nema dokaza koja aludira na vezanje ruku u namazu na ovaj način. Mm -hmm. Također ni ispravno desnom rukom obuhvatiti nadlaticu lijeve ruke ili stavljati ruke na lijevu stranu prsa kako čine pojedini klanjač. Eh, znači, imamo tri stvari kojih Shri Safed kaže da nisu suneta. Prva stvar je ovako, znači, čovjek obuhvati neki učenjaci, Ka učenjaci su pokušali da neke predaje božikovstanika kao što imate kad su pitanje dizanje ruku, neki učenjaci su pokušali da kažu da to je negdje tu između iznad prsa i iz kod ušiju. Ali ako su nam došle dvije različite predaje da je dizajn ruku ili naspram ramena i jedna naspram ušiju, zašto ne projektirati neka dovo neka donu? Ali eto neki učenici kažu pa to je negdje ta neka sredina. Okej. Okay. Tako je došo do učenjaka koji ove tri predaje pokušali su da od njih naprave jednu predaju kao Neko je to vidio ovako, neko onako, a to je na način da se znači jednim prstom ufati ozgor, jednim ozgor i ovako da se stavi ruke. Allah najbolji zna še kaže da to nije potvrđeno sunetom. Čovjek kako tako svezu, njegove zivanje ruku je, znači inša u smislu vezanje rukove validno. Ok, imamo drugu stvar, a to je primijetno da ljudi nekada ovako dođu i ovako klanjaju. Ovako, znači sve uzimanje ovog dijela, znači ovdje lak, ta držanje, nema autentičnosti u sunnetu Božih poslanika. I treća stvar koju še sa, Safet navodi, da ljudi, opet to neki ištihad, ja sam vidio ljudi dole iz Sudana, to dosta puta praktikuju, da ljudi stavljaju ruke malo kao prema srcu, ovako, i to nema nikakvog utemeljenja. Lijepo je, sutra neđer odajte na hađ, vidite da neko klanja ovako, neko klanja ovako, neko klanja ovako, neko klanja ovako. Ne treba se puno iznenati, ali da znate da to nema jakog utemeljenja. Dobro, šest sefret nas pokušaje sada voditi kroz namaz na način, dobro, ako smo već rekli Allahu ekbar, svezali smo ruke, pa smo rekli kako se ruke vezuju, gdje se vezuju, da vidimo kako čovjeku namazu treba stajati. Jer logično je, iako ovo se možda moglo govoriti i prije, nek što se rekne Allahu Akbar, ja kad bi redao knjigu, ja bi o ovome govorio prije. Čovjek treba prvo ustati pa onda reče Allahu akbar. Ali evo šest safet, sve su pitanja, sitna, gdje će neko određeno pitanje obrađeniti. Položaj stopala u namazu, čitaj. Vjerodostajni sunnet poslanika s.a.v. nije precizirao položaj stopala za pojedinačne tlanjače. Ono što se navodio autentičnim predajama vezano je za kolektivni namaz. Međutim, nema razlike između tlanjača koji tlanjaju zasebno i džemata. Položaj tijela, pa istopala je uvijek isti. Znači šta imamo zapamtiti? Čovjek kad doće stati u namaz ima dvije opcije. Ili da klanja sam, ili klanja u džematu. Nigdje ne imaju predaje koji prenosi kako je poslanin klanjio kad bi klanjnik stajao sam. Već imaju predaje kako je propisano stajati u sav. Pa ćemo sad tu pojasniti kako. Pa znači, na osnovu toga, kažu islamski pričinjaci, pošto ovo pitanje nije preneseno, a nigdje nije preneseno da ima razlika između džemata i pojedinca, onda kažemo da je to pitanje istom. Iako i to ne treba, pazite, opet je to jedna mala finesa. Ne treba to mi pridavati pažnje. Ima ljudi koji preteruju u tomi. Znate, ljudi skupi noge i samo ako ide da neko raširio noge, on ne zna svi cijelo vrijeme šta klanja. Ima drugi ljudi koji šire noge i on ide, on ide tamo, ide jedu, dotira, uzi, ide, on digne ovako jednu nogu i na jednoj stoji, ali ova i dalje gura da spoji sa onom sad njegovom desnom nogom. On je na nijetio spojit sa njim i gotova stvar. On sam još treba da sjedne na radijalator bori da digne noge, niješ mi sad spojit, nimate uvijek. Ja, moja draga, znači, ili se čovjek u, u, umislio, pa malo pošao od iza tijegove, pa on mislio da on širok volku. Paš, ako ne znaš izmer koliko on si širok, ovdje još Izmeriš sve fino, koliko je mm. dole, izmeriš 60, volko, ne ide dalje, nosaj sve svom letvicu, volko, ne ide dalje, ako ne znaš, zaista imaš ljudi, voliko ostani, raširi se, tašno to bi Arabi nije ga lijepo ni vidjet i uznemirava drugi ljudi. Čak se sav hod nekaj, nekaj moraš hvako stojiš, znači ne, ne mrž drugačiji, on tebe raširio noge, a gori se moraš spojiti sa njim. Hvako stojiš, klanjaš čovjek, čak ti je njerava kičma, lan, sve išim, boli te kičma. Hođa sve preko kulu, hvala što uči, ti liši ne znaš šta uči. Vrati, staniš, normalna i završena stvar. Pa znači, prvo to pitaj ne treba u njom pretjerivati, pod jedan, pod dva, pojedinačno nije pojašnjeno ali je pojašteno pitanje kak se klanja u safovima, pa znači, analogno tome, e, znači, to jedini, hajde, kažemo način kako čovjek treba da stoji. Dobro, šta nam kaže? Enes, Enes prenosi da su ashabi spali rame s ramenom i stopalo sa stopalom u namazu. Hadij 780 prenosi ga ko? Buharije. Buharije. Znači, inače je poznato pravilo da Enes ova, ova je sredjalo tavanu, ova predaja je zamiljeno kod imama Buharije, ashabi i su planil iza poslanika, poslanike odabrao odobravao njegovo ponašanje, oni kad bi stali usav, znači spojili bi se lagano rame uz rame i nogu uz Imate ljudi, vjerujete a ja ne znam da li je to nekad ona upala imana, zaista. Čovjek cijelo vrijeme on klanja stum, on tebe tolko pritišti, čovjek će nema potrebe, braćo, znači čovjek stane normalno. Dovoljno je da do takneš, samo znači koliko e, eh, dođi, to je završeno. On misli to, sad šitan bušilicom buši. <laughs> halo, ba, brate, samo do dirni, završena stvar. Šitan kaže, huda, to zatreba, treba, daj donesi šarafe, vezujemo se šarafima, halop. Znači, od sunnete, što je došlo od Enesa, radijel Allaho t.v., ashabi su tako uplanjali da da čovjek spoji ramena lagano u na namazu i da lagano spoji noge. Ako čovjek vidi da neko nepoznatno ne, ne je taj slunje, da ima averziju protiv toga, ništa stani normalno i završena stvar ne treba od toga praviti nikad klofiru. U drugoj prvod da ćemo. Prema tome? Prema tome klenjač će stati u širini svojih ramena, ne širjeći se preko mjere, niti suviše približavajući svoja stopala jedno drugom, jer bi se i na jedan i na drugi način otežalo duže stajanje u namazu. Nožni prsti. O, Nožni prsti bivaju usmjereni prema kibli na kijamu i seđdi, dok se na tešehudu položaj stopala nešto razlikuje. Znači kada je u pitanju pravac, znači kako će čovjek stati, noge se okrenu pravo i tu cijelu vrijeme namaza čak i na seđdi, znači osim kada je čovjek na tešehudu, o tome ćemo poslije govoriti. Dobro, nakon toga poglavlje. Pogled pogledu mjesto seđde. Veoma bitno pitanje. Sada ova pitanja se mogla, prije neko što čovjek rekne Allahu Ekber, da se prije definišu. Ovako se stoji u namazu, ok, šta ću ja? Češ reći Allahu Ekber, ali kako, gdje trebam da gledam? Pa pitanje koji je i veoma bitno zato što ostavlja na skrušenost. Velik bruj našeg naroda ne zna to pitanje, pa i to, košta zato pa nisu koncentrisani. Ljudi razgledaju, čitaju levhe, vode i ganjaju muhe, gledaju ko diže ruke, ko miči, koga glas troljavi čarapi, sve živo njega interesuje. Zato želimo šta će, ne zna prirod fatihi, ne zna etahijatu, ne znam kom ta, tam kom ozijevak, šta je tamo. Pa je propisano i sunnet da čovjek gleda većinu namaza u mjesto sežde. Šta nam kaže Šisafet? Uzvišeni Allah kaže uspjeli su, vjer, vje, uspjeli su vjernici koji namaze svoje skrušeno obavljaju. U komentaru ovog ajeta poznati Tabi'in ibn Sirin kaže da su ashabi u namazu dizali svoje poglede prema nebu. Pa kad je objavljen ovaj ajet, spustili su svoje glave prema zemlji. Mm -hmm. A iša radijalahu anha, prenosi da poslanik sam lalahu alaihi vselem, kada bi ušao u Keabu, ne bi dizao svoj pogled sa mjesta sežde, sve dok ne bi izašao iz njih. Znači vidimo, a iša radijalahu anha kaže, Boži poslanik kad bi uzašao u Keabu da klanja, cijelo vrijeme bi gledao u mjesto sežde, dok ne bi izišao. I to je znači sunet da se gleda, s druge strane, To e, sigurno mnogo djeluje na isa, na insana, njegovu koncentraciju. Insan kad počne razgledati, vi znate kako šetan. Pogledaš sad ono obavištjenje i ako si iz kompjuterske struke, aj, vi što smo velika slova, mala slova. Šetan, tebe sad neći, pogledaš u tablu, aj, što li je kružiš, to je četvrokutić, pogledaš u sad, koji ili ono, da li je kasio, da li je iko. šta god da ti pogledaš, šetan, već odmota je klupko. Bilo dje da je postora, pogledaš, Otle ili su iz Turske ili superzijanski. I uvijek, uvijek te neđe šetan odvede. Zato, zato je propisano da čovjek, kako bi se bolje koncentrisao da gleda neprestano, uh, preda se. U vezi s ovim pitanjem... U vezi s ovim pitanjem često se navodi slaba predaja, je. u kojoj stoji da je poslanik, salavahu alaihi veselem, rekao Dosti na namazi, gledaj u mjesto seđde. Vidite kako je, šta vam znači ilm, šta znači znanje. Šijsafet ovdje navodi da i sunan se gleda ispred. Pa logično bi bilo da iako daji ti je predaja, pa daj, daj ih predaju, nek ona potvrdi naš stav. Ali Šijsafet kaže, ne, ima predaja koja se mnogo puta citira, ali ta predaja nije vjerodostojna. Zašto? Zato što mu je znanje. Dobro, šta kaže nakon toga, dakle? Dakle, kad doklanjač stoji u namazu, njegov pogled će biti usmjeren ka mjestu srđe. Ovo mišljenje zastupaju učenjaci Hane Fiske, šafijske, hambelijske i neki učenjaci malikijske pravne škole. Napomena, ova napomena je bitna. Napomena, pojedini klanjači nisu smireni u namazu. Neki se okreću lijevo-desno što je velika greška i propust. A iša, radi vanha Anha, je pitala poslanika salvalahu alaihi vselem o okretanju glave u namazu pa je odgovorio, to je krađa kojom šeitan potkrada namaz klanjača. Od ebu zrda se prenosi da je Allaho poslanik salvalahu alaihi vselem rekao Allah je nas prom svoga roba, sve dok, ne počne okrta, dok se ne počne okretati u namazu, pa kad okrene svoje lice, Allah se okrene od njega. Ima Ahmed kaže, lijepo je u namazu gledati u mjesto seđde, ne glizati pogled prema nebu i ne okretati se lijevo desno. Čuvajte se okretanja u namazu, jer kažu da kvari namaz. U ovaj prvoj predaji stoji... Da je to pod kradanje. Zaista čovjek koji ne gleda u mjesto seže, rekao se način, šeitan na taj način njemu, kao se došlo opet s druge strane, jer u čovjeku će biti od namaza upisano onoliko ukoliko u namazu bio prisutan. Pa čovjek, znači, kad počne razgledati, na taj način mu šeitan krade od namaza, odvodi ga mislima. Pa znači, kada je u pitanju zakretanje samorazgledanje, to ne kvari namaz, ali svakako umanjuje nagledu. Nakon toga, znači mi smo, šta smo uradili? Donijeli smo početni tekbir, svezali smo ruke, e sad počinje namaz, počni namaz. Šta nam kaže Šeji Safed prvo u namazu da se uči? Dove kojima je poslanik sallahu alaihi vselem počinjao namaz. U sunnetu mm -hmm, se navode brojne dove kojima je poslanik sallahu alaihi vselem počinjao namaz. Ovom prilikom ćemo spomenuti najpoznatiji od njih. Vidite. Znači, nažalost, mi, većina nas, kad tanja namaz, zna samo jednu dobu, subhanike. U sumnetu Božijeg poslanika, ali i se, sallatu sallam, navodi se prvo više predaja. Še safit je odio samo dvije ili tri še albanije, u jednoj od svojih knjiga, ovo svima nek ne bude škola, komi god zazvani telefon kad iziđi, neko priča tiho ili nek vodi tamo pekari pa nek tamo galami. Znači, imamo nekoliko pitanja. Od sunneta Božjih poslanika je prineseno da je više različitih dova učiju na početku. Znači, samo što kaže Allah, ekver svezao si ruke, prije euzije, prije bisminije, prije fatihi, uči se takozvana početna dova. Dobro je znati više početni dova, zašto? Iz razloga što to povećava koncentraciju. Čovjek, evo sad, ja vas upitam, da li kad ikad razmišljao subhaneke od dovi u namazu? Nisi ikako kako ja. Zašto? Zato što učiš automatski. Sad kad mi neko je rekao da pred kamerom mi je prvičen, ja ne bi znao prvičen. A u ono Lamazu zato što ide automatski. Pa je dobro da čovjek nauči dvije ili tri dove, pa danas jednu, sutra drugu i na taj način da razmišlja o toj dovi. Pa je dobro, znači imate duži dova, imate kraći dova, Znači, e, mislim da je preneseno oko desetak različitih doba Božji poslanika, ali je sedaj sam e, u početku namaza. Pa je lijepo da čovjek nauči dvije ili tri dove i znači s vremena na vrijeme danas uči subhan, neke sutra uči ovu i tako dalje. U svakom slučaju, e, ova jedna poznata, znači Šisafet je srednjom počeo zato što je e, kada je s aspekta hadis uprenešena je kod Buhari i muslima da je boži poslanik učio ovu sljedeću dovu ti nam je, e, odnosno ja ću, da ne bi bilo onaj poteškoći u izgovoru, je ke beteben meštetovol matrib. Allahe neqimi min chatja je kema jo neka sevol ejedumen denes Allaho sinni min chatja je bilna i vselžiivol barat. Jedna dova koji Allah sani ka se letuve selam tražicu gospoda kaže udaji mene i moje grijhe kao što se uudaju istok od zapada. gospodaru moje očistime od mojih greha kao što se čiisti dijela odjeća od nečistoć i gospodar očitimeme od greha vodomm i snjegom i tako dali. Znači tu je jedna dova Božijih poslanika li se latu Imamo drugu dovu koja je kratka, lahka za naučit i lijepo je da čovjek nekad in uči. E ajde ja ću onda ovih dove se, ajte izvini. Allahu ekber kebira walhamdulillahi kesira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kratka dova od Božih poslanika li se latu selam. Allahu ekber kebira والحمد لله كثيره وسبحان الله بكره واصيلا imamo trecu dovu uh, ova dova uh, koji smo sad citirali kako se sećam da je kod imama Muslima prva dova je bila kod Buhari Muslima ova druga je kod imama Muslima ona je poznata dova subhanaka allahumma bihamdike wa tabarakesmeke ta'ala jadduke wala ilaha gairuke nije zbilje ju imam mesage iako znači gledano sa aspekta hadiskog nije na nivou ovih dova prethdni Ali jednostavno Allah Đelšanovi dao uberiče tutoje dovi da velik broj umjeta danas uči samo tu dovu. Šta nam kaže Šijsafet? Ove dove? Ove dove najbolje praktikovati kombinovano zbog očuvanja sumneta poslanika Sallalahu Aleyhi V.S. Učenje ovih dova je sumnet, a učuje se u sebi po konsenzusu islamskih učenjaka. Znači imamo tri propisa. Vidite kako šta znači govoru Lemi. Lemiji. Ponovići ono ovo u dvije rečenci imamo tri propisa. Tu će čovjek neko pročitati a nije svjestan da je prošao kroz tri propisa. Pronominam još jednom. Ove dove je najbolje praktikovati kombinovano zbog očuvanja sunneta poslanika. Prvi propis, da neko dođe kaže morate samo jednu dobu. Ne. Ako su prema sve najsve vjerodostojni lance prinosali saduženje poslanika, zašto i ne kombinirati da bi očuvali sunnet, da se ne bi sunnet zaboravio? Znači, pa imamo jedan propis da je lijepo kombinovati dove. Danas učite jednu, e, preko sve učite drugu, ili na podnje namazu učimo jednu, na ekindi drugu, na akšamu treću i tako dalje. Pa je sunnet i lijepo, znači se kombiniraju ove dove s ciljem postizanja, šta? Koncentracije i očuvanja sunneta. To je jedna stvar. Druga stvar, šta nastavi? Učenje ovih dova je sunnet. Učenje je sunnet. Šta znači sunnet? Dobrovoljna stvar. Što znači? Kad bi čovjek rekao Allahu Akbar, Auz billahi minashaitanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Bez da proči udu njegov namaz ispravan. Zato je veoma bitno razumeješ šta se znači udi riječ sunnet. Dobrovoljno djelo u namazu. Nije obavezujuće što znači žuriš neke. I na poslusi gas da ti je dao samo 5 minuta da klanjaš četiri kevata pudina namaza. Žuriš. Allahu ekber. Auz billahi minashaitanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahim, alhamdulillahirrahim, alhamdulillahirrahim, alhamdulillahirrahim. Jednostavno ti 30 sekundi ti je nekad bitna stvar. Ako moraš. Znači ali je bitno nama da znamo propis. Svaki dan je uči, na svakou namazujuć tako i treba, ali da dođe u pitanje kad nekad žuriš onda znači imamo pravila tu dovu nekada i preskočimo. I zadnja stvar, a učuje se u sebi po konsenzusu islamskih učenjaka. Pitanje sad, čovjek kako će učiti, će li učiti na glas ili će učiti u sebi? Treći propis, ova dova se uči u sebi. Bez obzira da li to bio namaz u kojem mi klanjamo na glas, akšam, jac, saba, mi isklanjamo sami u džematu, uvijek se klanja ova dova uči u sebi. Pa smo naučili tri propisa vezana za ovu dovu, da se mogu kombinirati nekad ova, nekad ova, s ciljem da bi povećali svoju koncentraciju, da bi očuvali sunet Božeg poslanika, uči se u sebi i propis njim je somnet. U smislu da je to dobrovoljno dijelo, ako ga uradimo imamo ćemo sevap, ako ga izostavimo, pogotovo zbog potrebe, nećemo biti griješni. Dobro, ovdje Šeji Safet nam je navodio, e, znači imaju dove, mjesto ove dove u noćnom namazu koji se uči, pa i Šeji Safet citirao hem što mi slavo nanjamo noćni namaz, hem što ove dove su na arabskom, tako da ćemo to ako Bog da preskočiti. Učenje Kur'ana u namazu, odnosno mi nakon što smo proučili dovu, sad počinjemo, čovjek rekao Allah akbar, podigao je ruke kako smo pojasnili, svezao ruke, proučio jednu od ovih dova, nakon toga dolazi učenje. Da vidimo šta se uči u namazu. Prije početka učenja Allahu poslanih sal Allahu alaihi wa sallam moli da ga zaštiti od proklitu šeite na riječima. Allahumaini euzu bike minne šeitanu rađim min hemzihi ve nefsihi ve nefhi ve nefhi. Znači, čovjek treba da se utječi Allahu dželešanuhu od prokretog šeitana prije što počne učiti Kur'an. Mi imamo onu standardno da ljudi uči euzu billah minne šeitanu rađim. Znači, to je standardna neka euza, jes najkraća, ali velik broj islamske učenjaka i šest sakrit je to naveo, ali On je to naveo ovdje na jedan blag način kaže neki učenjaci smatraju da je to dozvoljeno. Pa ćemo mi to ako Bog da progledati. E, iako kad bi listali sunne Božjih poslanika, sunne Božjih poslanika ne postoji dokaz da je Božji poslanik nekad o, znači učio je uzu uz na onaj način koji mi učimo ja uz billah inne shejtane er Ali point Allahu kaže a kada učite Kur'an tražite zaštitu da lađ al-Rashanu proti prokletu šeitana, pa na ovaj način ta je uzaje znači, postignuta, traženja utočišta, iako, znači, bolje je da čovjek, ako može da nauči rivajet ovaj koji še je ima drugi, a'udhu billahi sami'il alim, mine šeitan radjim min hemzihi, wa nefkhihi, wa nefthih. Lahko je, znači, samo se doda, a'udhu billahi sami'il alim, a'udhu billahi as sami'il alim, mine šeitan radjim, i onda min hemzihi, wa nefkhihi, wa nefthihi. Malo je izgovor, ha, ha, ha, ali navikni se. nam on pa meni jedne prilike, ovdje je malo teško usta, znači, min hemzihi, onef hihi, onef fihi. Ja nekad davno, sam živio sam sam u moslu, pa jednog starijeg čovjeka došlo kod me da uči sufaru. Pa znate ono, dođe odmah na početku z i v meko z i tvrdo z. I on jedni, pošto je malo stariji čovjek, on naštima govorni aparat za jedno. I on sa kari z za izgovara z kad dođe na ono meko z on vidi da je meko ali govorni aparat je za z naštima. I obrnuto, on kad našme slovo z, on govoriš i posle dođe z, on viče z, ne može drugačije. I sad on jednom izgovara na z z z, z treba da dođe z. Ja kaj imam rekao z, on vidjeće z", z, z, Ja njega rekao, hajde rekni neku bilo koju u bosansku riječ, samo da mu se usta raspakuju. Reko da reci zec, kažem, zec. On reko. On da je zec, rekao, baš je rekao zec. Jednostavno, teško je ljudima, starijim, brzo govorni aparat. Pogledajte ovdje, min hemzihi, onef hehi, onef fihi. Mlađo je je to lako, ali starijim čovjeku tu zadnjega je to teško govorno govorno, teško tu postići. U svakom slučaju, znači rekli smo, uči se dova, počinje se sa auzum, auzubillahi minash-shaytanir-rajim ili auzubillahi as-saminil-alim minash-shaytanir-rajim min, min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. To su rivajate Božijeg poslanika, li selatu wa salam. Rekli smo za ovaj treći rivajat, iako ga velik, veliki broj učenjaka dozvoljava, ne postoji da je ga Božiji poslanik tako prakticirao. Nakon toga, šta kaže? Potum Ima gore samo e, o, evo ovdi. Neprijed toga nam Traženje utočišta. Traži utočište, bravo. Traženje utočišta je ozobilja, uči se tihim glasom u sebi promišljanjem svih islamskih učenjaka. Znaci rekli smo dova se uči u sebi, evo uza se uči u sebi, a sad ćemo videti za bismiluh šta ima. Šta kaže? Znaci rekli smo Allahu ekbar, svezan smo ruke. Proučili smo Dovu, proučili smo Euzu, sa učimo Bismillah. Pa kaži, nakon toga se uči Bismillah, nama je interesantno ovo. Prenosi se da je Enes, prenosi se da Enes ibn Malik rekao: "Slanjao sam zaposlanikom sallallahu alaihi ve sellem Ebu Bekrom, Omerom i Osmanom, i ni sam ni jedno godinju što da je učio Bismillah naglas." U drugoj predaji stoji učili su Bismillah u sebi tihim glasom. Znači ovdje imate, da se ovo sve vam govorim čisto da se naučimo tolerancije. Imate mezheba imate čak podnjeblja. Podnjeblja, sada odijete možda dole negdje u Maroko ili da odijete u Tunis ili Alšir, dođete u neke džami gdje ljudi svaki put bismin uči na glas, svaki put. Allahu akbar, malo šuti, pruči subhaneke, pruči uzu i Bismillahirrahmanirrahim, elhamdulillahi rabbil alemin. I tako svaki dan uči. Pa čovjek kad odi negdje, bitno mu je da zna. Ovaj hadis bileži Buharija i muslim od Enesa. Enes, vi znate da Enes deset godina služi u Božiji poslanika. Kaže, nisam čuo poslanika, pa sam kranju za Ebu Bekrom, pa za Omerom, pa za Osmanom. I nikad, nikog od njih nisam čuo da je bisminu na glas. Jer se može on da desi da je Božiji poslanik učio u bisminu, a da Enes to nije čuo. Može se desiti, ali to je 0,01%. Imaju predaje koji su dijelimično, hajde da kažemo, prijedne trazilažnje količenjaka da li su vjerodostojne ili nisu. Ali ako bi prihvatili, iako što je to odbacujem, ako bi prihvatili da su vjerodostojne, da je Božji postanik ponekad učio bismidlu na glas, onda je to veoma rijetko. Možda, znači, ovo je moj sad neka, moja neka procjena, toliko rijetko da će uvijek jednom, dva godišnje bismidlu provući na glas, To je to, to je maksimum. Al kaže, ja sam kranju za poslaniku, deset godina, za Ebu Bekrom, za Omerom i Osmanom i nikad od njih niko bi smilno nije učio na glas. Ali, ako bi negdje se desilo da neko provuči na glasa, da znate da ima stav, da ima i neke predaje, za njih neki učenjaci kažu da su vjerodostojne. Imam, evo ovdje, imam u Kaili, imam u Kaili i Zeilej. Kažu, nema ispravnog hadisa koji ukazuje na učenje bismile na glas. Ovo mišljenje zastupaju učenjaci hanefiske i Habelijske pravnoj škole. Ebu Seor, Ishak ibn Ebi Leila, Sufjan i Seori i drugi. Znači, pazite, Zeylej, znači jedan veliki, veliki je učenjak, samo da vidimo ovdje. Ovo je Fatih, zato igledam da ne bi pogriješili. Allah najbolji znao ovo što je navodi mišljenje jednog učenjaka iz Hanefijske pravnoj škole, pošto imaju dva zejle'ija, ima čovjek u fikhu, ima čovjek u hadisu. Ali uglavnom, znači ima velik učenjaka koji kaže ne postoji nijedna predaja koja je vjerodostojna, u kojoj spominje se da je Božni postanjik uči u bismilu na glas. Ali opet, znači čovjek treba da bude tolerantan, da dođe u neku podniju gdje neku uči bismilu na glas, da, da se sjeti da je to prejedne djelimično razilažnje, ali velika većina islamske učenjaka kaže i euza i bismillah se uči sve u sebi. Znači učinimo subhaneke ili onu neku drugu dovu u sebi, euza u sebi i bismillah u sebi. I onda počinje kirajet. Dobro, šta nam kaže šeht safif jedan od sumeta učenja? Učenja, učenje, učenje Kur'ana ajet po ajet. Ummu uh -huh. seleme radiallahu anha. Pitana je poslanikom veselam, učenju u namazu, Pa je odgovorila, učio je ajet po ajet. Ništa više, to nam je dovoljno. Da bi sad došli u jedno teško pitanje, ću od sunneta, braću draga, da čovjek mi vezuje ajet za ajet. Od suneta, ako bi neko nekad žulio pa kaže Alhamdulillahirrabbilalemina ar-Rahman ar-Rahim imeliki, omidini ijake nabudu ijake nesta'i, nuhdina sirota al-Mustaqim, vezuje ajet za ajet, nije on pogriješio. Ali sunnet Božjih poslanika je stati na kraju svakog ajeta. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Jaumiddin, Amma yata sa'elun, Anin neba il-azim, Alladihum fihi muhtadifun, i tako. Znači svaki ajet da se čovjek tu zausti, to je sunnet. Čovjek ako je to prakticirao sa nijetom sunneta, biće ako Bog da nagrađen. Ali opet kažemo da čovjek neka žuri, Na poslu je, ne mnogo vremena da spoji ajet zajedno. Ako zna kako se ajeti spajaju, uz Allahovu pomoć nije napravio nikakav propust, ali znači promašio je jedan sunnet. Nakon toga, braću moja draga, dolazimo do jednog, koliko imamo vremena još? Do, do... Imamo još, ali koliko? 20 minuta, Dobro, a jeste primjeli tamo višta u tepsijama? Uh -huh. E, to je to. Koliko već do se traje predavanje? Uh, 51 minuta. Ovi zadnje klupe, nemaji se pravo javljati. Ok. Ovo, sve oni ćemo inšali završiti predavanje. Učenje fatihe. Došli smo do učenja fatihije. Rek smo učimo, učimo dovu, učimo auzu, učimo bisminu. Učimo fatihu. Čovjek može biti u nekoliko situacija kada je u pitanju fatihja. Prva stvar može biti da klanja sam, kot kući. Mora fatihu učiti na svakom rekiatu. Allahu subsani kaže Adisu Buhari i Muslima la salata limen lam yaqi ra bi fathati alkitab, neimam namaza ono neko nije proučio Fatihu. Svaki rekat moraš da ti proučiš. Okay. Imaš verziju da klanjaš u džemaatu. Znači prva verzija je si sam kod kući. Uvijek Fatiha na svakom rekatu. Podni četiri rekjata, na svakom rekatu Fatiha, na prva dva dodašješ i suru, na druga dva ne treba. I tako dalje. Rešili smo kad smo sami. Idemo u džematu. U džematu čovjek može biti u, neko, u nekoliko varijanti. Prva stvar može biti u varijanti da klanja u koji se uči u sebi. i indija. Tada je obaveza i imamu, a i čovjeku koji iza njega da uči fatihu. Na svakom rekelatu. I imamu i čovjeku koji klanja iza njega na podnijik indiji. Imam, ostaje nam sabah, akšam i jacija, to su oni tzv. namazi kojima se uči na glas. Imamu je obaveza svakako, ostaje je klanjač tzv. muktedija. Kako to izgleda? Čovek je došao u namaz, klanja se jacija u džematu. Rekli smako klanjak otkuće sam na svakom rekiatu, mora pročvativu i sodno znači koji je rekiati suru. Nije obaveza. U džematu, ako je došao u džemat i poodne i k'indiju klanja, mora na svakom nekejatu učiti fatihu. Ako imam prije njega ode, ovo, ovo je pitanje, velik gruvi braća je ne zna, čovjek dođe do ijaka, navd do ijaka, ne sta'in, kaže, hođe, Allahu Ekber, šta ću? Allahu Ekber, Boži postanje kaže, raka kad on ode na ruku za njim, ti tada slijediš imama dok si stigu, stigu si. Osim da ostane, ti si došao, gajir il-makdubi, alehi on kaže, lupam, Allahu Ekber, kajl mu odgovlja lihwala dalin amin da čovjek završi ako mu ostao jedan ayat al ti kaže alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim ar on kaže allahu ekber hedimak zače za završi dok ti zače završiš a ti tako zače brzo završaješ što i već pokazao kako ti to zače završaješ što i sam 12 ayata on se vrati sa rukue ti onda zoveš posle pešćek safeta štaću ja učio fatihu va ovaj, yošu i vrati se yošu na seđdo a ja i da još u fatih Paša, nemoj se umarati, hođa, reko Allahu ekber, Allahu ekber. Tamam, rekao ti, alhamdulillah, rabbi lalimi, Allahu ekber, Allahu ekber. Boži posanji kaže, idha kebara fe Kad on rekne Allahu ekber, vi zanimali. On ode nas, na ruku, vi zanimalno. On se vrati, vi se zanimali. On nas seždu, vi zanimalno. I to je najbliža stvar, sujem ja sam nedavno pisao o tom i članak, možda ste neki i čitali, imaju četiri verzije. Čovjek može slijediti mama, može ići prije njega što je haram, može... Kasniti može sa njim zajedno rati. Jedina ispravna sunet je da idi za njim odmah. Bez da ga pretiči, bez da sa njim zajedno radi, bez da kasni. On kaže Allahu Ekber, ti za njima Allahu Ekber. Ok. Dolazimo na jaci u namaz. Prvi reke, a to odmah u iskušenju smo. Allahu Ekber, hođa prouči Fatihu i sad ima tri sekunde, šuti i počne učiti Kur'an. Šta ćemo mi? Mi smo rekli na Ikendiji, na podne učimo Fatihu. Ali podni, uh, Akšam, Jacija i saba on uči Fatihu, nakon toga odmah dolazi učenje uči Suri. Allah Jošanu Kur'anu kaže, a kada se uči Kur'an, vi slušajte. A imamo hadis, onaj u Buhari i Muslimu, nema namaza onome ko nije proučio Fatihu. Pa je ovo jedno od, kada bi se ono moglo reći, najžešćih pitanja u islamskom pravu fikuđe se u lema žestoko razišla. U smislu stoko imate dosta puta, vidjeli ste da smo njih dosta puta govorili uzmite ovo mišljenje kad po njemu radite svi će vam reći da ste ok. E ovdje ne može. Ovdje moraš biti ili ovo ili ovo. Jer ako učiš, ovi što kažu da ne treba ući kažu Allah što kaže kad se uči Kur'an slušajte, nisi slušao, bogami, mi pogriješio si. Ovi drugi, ako nisi proučio, kažu Allahog osanik je rekao ko ne prouči namaz, ne veljamo, mu, namaz mu je ne isprava. Ko ne prouči fatih, jest. Više sam pošao, tako nulo sam police po cijeli dan, više sam pošao lupati, znaš da priđam. Pa znači, ovdje ne možemo reći ako radiš ovo, posima si dobro. Ne može. Moraš jedno odabrat. I moraš misprema da će ti jedni vikat, ne veljaš. Šta god da odabiriš, neko će ti reći i tako će ti biti. Šta god da odabiriš, neko će reć, ti dođanom brate, je li naučiš? Što naučiš? Ako učiš, doće ti ne reći, brate, ne smiješ učiti. Moraš se nositi sa tim, čabaj. Umeć se nosi od vremena Božih poslanih, kraljuseljatu, ljus. osalam. Šest sapjet je ovo pitanje zaista, zaista, zaista pristupio mu je pravno, pristupio mu je ozbiljno, naveo je pravne škole, naveo je njihove dokaze, naveo je kako oni dokazuju svojim dokazima, nakon toga je komentarisao njihove dokaze. Zaista kao što je navodio Ibnu, Kajim od Ibnu Tejmije, kaže nekada su učenjaci drugih mezheba, dolazi kod Ibnu Tejmije da nauče svoj mezheb, toliko je on, kaže, bio. Toliko je bio, znači, precizan, kad navodi i druge mezhebe, da su ljudi dolazni kod njega da nauči svoj mezheb. Pa je šest stafet za ovom pitanju, zaista, iako ja sa im se ne slažem ono što je preferiruo, ali zaista je pristupio temeljito i ne znam da na bosanskom jeziku ima da je neko detaljnije pristupio ovom pitanju. Detaljnije i objektivni zaista, znači, za svaki pohvali. U svakom slučaju, znači, imamo tri stava, imamo stav da ne treba nikako učiti fativu i Allah ne bi znalo, za mene taj stav veoma slab. Imamo stav da mora se uvijek učiti i naglas se uči u, i namazi i u sebi I imamo ovaj središnji stav a to je kad su namazi u sebi moramo a kad su namazi naglas kad imam učin da se ne mora učiti. ovu u cijelu vrijeme govorimo o čemu? O namazu u džematu. Da se neko ne zbona. Mi smo odmah u pojedincu govorili kod kuće kad klanjaš svaki put, svaki rekjat moraš fativu učiti. Ali govorimo samo u džematu i to kad? Kad si u u kojima imam uči na glas. U, na, ima, u namazima u kojima se uči u sebi, Allah najbolje zna obaveza, i nema tu, ono, ima razilaženja, ali dokad su zaista slabe. Ali imamo jako razilaženje kad se radi o namazu gdje se uči na glas, da li nakon što imam prouči fatihu i ti je moraš za njim proučiti, jer on će učiti Kur'an, definitivno. Hođa kad provuči Fatihu, naročito kod nas u Bosni, on odmah sam što dođe i zzz. Vi imate u Medini, u Mekin, neki imami, ostavi provučar. On provuči Fatihu, zna zavora zilaženje, iako opet to nije sunnet. On ostavi pola minute da ljudi provuči Fatihu, da on počne učkirajat. Ali ako nije imam ostavio vrijeme za učenje Fatihe, da li da mi učimo Fatihu ili ne? Ja sam stava, ne slažem se sa našim šefom Safetom, Smatram da je prioritetni da čovjek sluša. Allah Žešan kaže, Kur'an kada se uči, vi slušajte. Nekad se zna desit. Imam uči kratku suru, rečemo kulhu valla. Imam prouči i fatihu i on pošlije kulhu valla, a ti smatraš da moraš ući fatihu. Ti pošli liš fatihu, on prije tebe opet završio kulhu valla i opet nisi uspio prošli. A nisi razmišljao uopšte o njegovom kirajetu. Allah Žešan kaže, kad se uči Kur'an, vi razmišljajte o tom što se uči. Jako je mišljenje, veoma jako mišljenje. Znači, ja sam ovo pitanje mijenio sam stavove par puta. Jednu hevtovićem vaku, drugu hevtovićem vaku. Jednu hevtovićem vaku, pročitam ove ovaj dokaz, rekao, ovi su jači. Hevto dana, pročitam drugi dokaz, rekao, ovi su jači. To je toliko jako mišljenje. Zaista oba dva mišljenja jaka i on sebi rekao, više ga nikad čitat neću. Odabrao sam jedan stav, smatram da je on takav še ulislam im Temije, znači on je mnogo mnogo pažnjije posvetio tom pitanju, razradio i o, preferirao mišljenje da kad hođa uči na glas, nakon njega čovjek ne treba učiti fatihu. Ja sam to sebi uzeo za mrevno im Temije, veliki mučtehid umet, ja ga slijedim u tome i ne želim više da razbijam glavu o tom pitanju. Ovom drugom mišljenju koji Šejh Safet preferira da se uvijek fatija mora učiti je veoma jako. Znači, bukvalno je dlaka između ta dva mišljenja. Bukvalno je dlaka šta je teži Šta je jači? Tako da nemoj da, da nekome ti šutiš, ne uči fatih, ti posljedno mazati. Brate, ne može to tako. Tu je jako mišljenje. Od mezheba, od prvih generacije, od Asaba je bilo ljudi koji su to zastupali. A i drugo mišljenje. Ima ljudi, ne uči, e, brate, halo, ne učiš fatih? Ne, ne, to je pitanje. Znači, čovjek je sastušao da li nekog daju, da li je čitao neku knjigu, Osim da s čovjekom lijepo razgovaraš, vidim brate da ne učiš, gdje si ti to pitanje svari učiš? Ne znam, ja nakon ne učim, a ne. Imaš dokaze, ovo mišljenje jači, to je druga stvar. Alko vidiš da je neko čita to mišljenje i te, i pridržaj se tog mišljenja, ne treba, to je zaista jedno teško, teško pitanje. Evo mićimo samo za, za kraj. Znači šest safet je e, spomenu da ima i 3 stava, pa kaže dokazi, znači kako i da se da se Općen to uči e, za imamom, uvijek. Znači šta kaže hadis, poznati hadis u Badajbnu samit? Nema namaza onaj ko ne prouči el-Fatihu u namazu. To je taj poznati hadis u Buhariji, muslimu, da Boži postanje kalisanskama. Nema namaza onaj ko nije proučio Fatihu u namazu. To je hadis kod imama Buharije, muslima trebu da u Badajbnu samit, poznati hadis. E, imamo broj tri. Ovdje čak ovaj hadis je dijelimično jasan, odgovor na ono što nama treba. Dobro? Da li neko uči... Da, u, u, Badibu u, u Badibu samit. U Badibu samit, prenosi da je poslanik sallallahu alihi veselam nakon što je hlanjao jedan od namaza u kome je učio na glas, upitao. Da li neko uči nešto iz Kur'ana dok ja učim na glas. Rekli su da, po Allahu poslanića. Poslanik sallallahu alihi veselam tada reče, pomisli ko se to natječe sa mnom u učenju Kur'ana ne učite dok ja učim na glas osim al fatige. E vidite ovdje, znači Boži posljednik jedne prilike kaže Meli un Ezio šta je to, ja čujem, ja učim neko iza mene uči. Kaže učite, kaže učimo. Kaže Boži, ne mojete učiti ništa osim fatige. Pa je ovaj hadis dijelimišno odgovor na ovu pitanju. Dolom prelazimo, prelazimo na dokazu čenjaka koji smatrije da se ne uči za imamom. Imamo mišljenje da čovjek znači nikako ne uči za imamom. Po pomeni, pomeni to mišljenje generalno, gledajući slabo. Da čovjek samo u namazu stojiš, imam, uči i ti, znači i, i u namazima, znači e, naglas i u da uvijek šutiš, po je to djelomištvo mišljenje slabo. Dobro, šta je dokaz ti? Prednosi se da je poslanik sallahu alaihi vselem rekao imam, se treba slijediti, kada učini tekbir učinite, učinite i vi, a kada bude učio vi šutite. Vidite, opet dolazimo, ovaj hadis u Buhari i Muslimu sa početkom. Kada imam, donese tekbir i vi ga donesete. Kada ode na ruku i vi, kada uči, vi šutite. Samo ovaj dodatak je sporan. Sam ovaj dodatak je sporan i Allah Jerušanu najbolje zna da onaj, kak se zove, nije vjerodostajen ovaj dodatak. Nakon toga... Prenosi se da je poslanik s.a.v. rekao ko bude klanjao za imamom, imamovo učenje je ujedno i njegovo učenje. Ovo je najpoznati hadis na kojeg se pozivaju učenjaci i narod koji ne uči ništa za imamom, ovu, koji ima imama i kranja za njim, imamovo učenje je i njegovo učenje. E, samo prvu rečencu, Hafiz ibn Hajar. Hafiz ibn Hadžer tvrdi, ovaj hadis je došao sa više putjeva i svi su slabi. Znači, pazite, Hafiz ibn Hajar, to je možda u historiji ummeta i neponovljiv insa Njegov, znači... E, Njegova spoznaja hadijske znanosti, Allah najbolje zna da li se nakon njega rodio neko poput njega. On kaže za ovaj hadis, on je došao sa više različitih pre puteva, takozvanih, znači, prenosilaca, ali kaže, svi su slabi. Kad jedan toliki veliki učenjak smije tu da kaže, onda... Znači, veoma je tješko, veoma je tješko da taj hadis može biti vjerodostajen. Nakon toga prelazimo dokazujući njaka koji smatri da se uči za imamom samo na dnevnim namazima. Znači, to je ono mišljenje za koje sam ja, ja kazu, da ga ja višno preferiram, da čovjek, znači, ako u namazu uči imam u sebi, mi učimo svakako. Ako imam uči na glas, tada je njegov kirajet, nama kirajet, mi slušamo njegovu fativu, nakon toga slušamo njegov e, kirajet, drugi sura, koncentručujemo se, osim ako ostavi vrijeme a nije odsuneta ostaviti vrijeme. Božji poslanik znači tada nije šutio. Imaju dva momenta kada je Božji poslanik u namazu šutio, ali to nije jedan od njih. Tako da i učenjaci koji ostavi tu period za šutnje, postupili su suprotno s remetu Božjeg poslanika, ali i se eselam. Dobro, šta kaže što je glavni dokaz? Uzvišenji Allah je rekao, a kada se uči Kur'an, vi ga slušajte i šutite da biste bili pomjenovani. Ovo je ovo jedan od najjačih dokaza onih učenjaka koji smatraju da kad Imam uči na glas, ne treba učiti Fatihu na glas, ne treba učiti Fatihu zato što Imam je proučio i on odmah nakon toga počne učiti Kur'an, Allah Žešan kaže a kada se Kur'an uči, vi šutite o stemi, o ansitu, pažljivo slušajte. Nemoguće je da čovjek uči Fatihu i u sto vrijeme sluša imama. Iako sam rekao, znači da Imamo uh, i broj dva Ebu Hurire. Ebu Hurire prenosi da je poslanik, salallahu alaihi ve sellem, nakon što je završio sa jednim od namaza, u kome je učio na glas, upitao da li je neko učio istovremeno sa mnom. Jedan od ashaba je rekao da ja, Allaho poslanit će, poslanik, salallahu alaihi ve sellem, rekao je, pomisli ko to želi da se natječe sa mnom učinj. Ibn Šihad al-Zuhri kaže... Kada su to čuli, prestali su učiti zajedno za poslanikom, salalaho levisanem, kada bi na glas. Sad ova predaje, Boži poslanik pitao je neko učio, kaže oni, jesmo, učili smo, kaže, pa su oni nakon toga prestali. Pa ova predaja se može smatrati djelomično pojašnjenje za onu tamo predaje, gdje kaže, pa su ostale još fatiha. U ovoj predaji stojka, pa su prestali. U svakom slučaju, sad to je, vjerujte, za ljude koji nisu studirali znači, ove nauke, tu, ovu pitanje treba čovjek da ima jake podloge, to su zovu opći dokazi i specijalni, posebni dokazi, kako uklopiti te dokaze da nisu kontradiktorni. U svakom slučaju da rezimiramo i time ćemo, ako Bog da, evo še, nakon toga dolazi do diskusije, argumentata, raspravlja o argumentima i nakon toga odabrano mišljenje. Oni koji hoće da, da ovom pitanju zaista pristupe studiozno, da ga iščitaju od A do Ž. Ja ne znam na bosanskom jeziku da ima bolja knjiga od knjige šeha Safeta, gdje on preferira mišljenje da čovjek u namazinu kojima se uči na glas, nakon što imam završiva fativu, treba proučiti fatihu. U svakom slučaju, znači, meni je bitno da ovo nauči, da se to veriši. Čovjek ako odabiri jedno mišljenje, ne, ne smije isključivati drugo mišljenje i ovo je jedno od rijetkih, m, situacija situacija gdje čovjek ne može raditi po svim mišljenjima. Primjera, radi, ja sam tu ovaj navodio, navodio primjer, radim nošenja nikava. Primjera. Imate u koja kaže vađem, imate u ljeme koja kaže sunnet. Žena koja nosi nikav, ona je po svima ok. Jer uvijek koji kažu sunet, to ok, sunnet treba i sunnet praklo. Uvijek koji kažu vađem, oni kažu ova žena nosi, ta vam ispunla Ali žena koja ne nosi dio u ljeme njoj kaže Boga mi si griješna što ga ne nosiš. U tom slučaju, znači, kad radiš po jednom mišljenju, možeš objediniti dva mišljenja. U učenju fatihi ne možeš. Moraš odabrati jedno mišljenje i moraš biti spreman da te drugi kritikuju. U svakom sličaju, ovo je jedno fiksko pitanje, za njega se ne vezuje akida, za njega se ne vezuje menheć, za njega se ne vezuje ništa u smislu, ako vidiš neko da radi suprotno da si ti bolji ili on bolji. Čovjek, znači, je odabrao jedno od dva mišljenja, imate načine kako odabrati oni ljudi koji su kompetentni mogu da čitaju i da odaberu. Imate ljudi koji kaže ja to ne mogu, ja to ne znam, ja jednostavno čitam odgovore i odgovori oni mi se zapetljam tobe arabi ara sve. Zameni šest safet najučeni u bosni šta on kaže, treba učit? ja učim i završim na stvari. I to je jedan od načina odabiranja mišljenja da čovjek sluša nekoga koga smatra da je najučeni na tom području. To je moj šest safet, to ne najučeni, šta mu reku, to završena stvar i ja to ništa ne kontakt i to je to. Ali znači čovjek Ne treba da zato vezuje, neko je bolji od nekog i tako dalje. Allah vam dao svako dobro, mi ćemo se ovdje zaustaviti, ja sam imao misle da ćemo ići malo brži, ali ako Bog da onaj obradili smo danas korisni stvari, e, molim Allah, šan da nas potući korisnom zdanju. Subhanika Allahu al-hamdike, šedan ilaha ilan stafiruke, vajatubu i vijeku.